Багато людей, а особливо ті, з ким ми мали близькі стосунки, рахували нас героями віри, за те, що ми відстоювали свої права на проведення богослужінь, за наші сміливі проповіді, пісні під час похоронів, які ми не перестали співати в ті часи заборон, а ще й духовим оркестром проважали своїх, якби ми. Були страхалися їх, вони були би загнали нас геть, щоб нас ніде не було, ні видно, ні чути. І увесь колектив сподівався і чекав від мене, щоб я їм доказав їхню неправоту. Саме авторитетні хлопці стокарів настоювали на тому, щоб я поїхав у Москву на ВДНХ і привіз копію письма про нагороди звідти. Казали мені, щоб я за гроші не журився» що вони складуться мені на білет, тільки щоб я їхав. І їм дуже хотілося викрити брехню начальників і їх кривду. Вони казали мені, ви ж зміжна сама краща людина для цього. Ви автор всіх виставлених на ВДНХ зразків. Маєте всі паспорти окремо на кожний сувенір. І на кожному паспорті велика фотографія того сувеніра затверджена печаткою, як і у людському паспорті. Ви їх покажете на ВДНХ, і доказано, що ви автор. Розкажете, чим тут начальство займається, і попросите копію того письма. Вам неодмінно дадуть. А як ні, тоді ми колективом вимагатимемо. Я просив хлопців зачекати. Не горячитися. Буде днина для них, що все виясниться і стане на місці. Вони погодилися. Я вговорив їх. А сам, щоб ніхто не знав, написав листа у Москву на ВДНХ, в той сувенірний павільйон, все пояснив і отримав від них копію і письмо. Що ніхто не віднімав від нас золотої медалі, а навпаки, диву даються, що ми відказалися від неї. Мої начальники капітально погоріли і запуталися у своїй брехливості, але я далі приберігав це тайні. Я пішов до директора лісгоспу на прийом і спокійно, чемно запитав його. Дмитри Георгійовичу, чую стільки розмов, пересудів у нашому колективі про ту золоту металь. Знаю, що вам відома думка всього колективу, кому вона належить. Мені люди проходу не дають свого обурення, чому я мовчу, а я з вами ще ні разу не поговорив про це. Я просто не вірю в те, що люди припускають. Знаю, що не може бути, щоб такі важливі конституційні закони в нашій країні так грубо порушувалися самими комуністами. Щоправда, що ви мене не призначили до нагороди? Він давно сподівався такої бесіди і каже мені таким незаперечним голосом. То не я, то Малярчук заборонив дати тобі золоту, ти ж віруючий. Я видав себе, що я дуже здивований почутим і ніби вслух думаю. Хіба може таке бути, що перший секретар якому партії, Малярчук, ішов на таке порушення закону, що все мені таке в голову не вкладається? Мені добре відомий моральний кодекс комуніста. А скільки разів... Я, як художник, написав на різних гаслах, що партія – розум, честь і совість нашої епохи. Ні, я не можу вірити в таке. Я так навмесно казав, щоб він ще прибавив брехні і покатив бочку на першого секретаря. І він покатив. Так довірливо, так переконливо каже мені. То, по-твоєму, якщо не він, то виходить, що я? «Хіба ти можеш подумати, що я тобі після всього, що ти зробив для Лісгоспу, міг би таке зробити?» «Не думаю, Дмитрий Георгиевич, кажу я, але маю велике побудження в серці таку людину оброзумити, щоб більше так грубо не порушувала радянські закони. Він знову мені. Я ж тобі казав, що то Малярчук так розпорядився». Я не вправі йти проти першого в районі. І я би радую тобі, Никодим Маналівич, не робити з цього галасу. Ми тебе поважаємо і не обідемо. Дякую, кажу. Але діло не в мене, а в правді, яку ми повинні шанувати і жити нею. Трохи промовчав і ще раз запитав його. Значить, то не ваша провина? Він підтвердив. Ні. Хіба ти не розумієш ставлення держави до вас, сектантів? Держава – це одне, кажу я. Держава не піде проти своїх законів. А от ви, місцева влада, ваше ставлення до нас, віруючих, незаконне. Перед законом ми всі рівні. Те, що я хотів у вас узнати, ви вже мені відповіли. Я можу йти? Розпрощався і пішов. Другого дня рано я входив в будинок районного комітету партії в районі. Ніколи я там не був. І мене вразила чистота і багатство убранства того приміщення, де засідали кращі сини народу в скобках. Коридором вистилені коштовні келеми. По стінах оригінальні картини – абсолютна тишина. Хто посміє її порушувати там? Той будинок обходили навіть самі комуністи. Краще обійти біду. Там правили всевладні чини, в голові з першим секретарем районного комітету партії Малярчуком. Тільки я увійшов у коридор, до мене кошачими кроками, яких не було чутно, звідкись підійшов дуже ввічливий товариш з запитанням, яка у мене потреба і з ким я хотів би зустрітися? Я сказав з першим секретарем райкому партії товаришем Малярчуком. Він пропонував мені звернутися по моєму питанню до його заступників. Я настоював на своєму, що в моїй справі замішаний якраз він, і мені необхідно бути тільки перед ним. Як я не настоював, однак він мене до Малярчука не допустив. Мовляв, що його заступники вправі вирішити будь-яку проблему вмісту нього. Якщо вже не вирішуть вони, тоді мені буде дозволено стати перед ним. Прийшлося примиритися з тим, і великі товариші будь-кого з малих товаришів до себе не підпускали. Коли я опинився перед його заступником і виклав перед ним свою справу з наголосом на те, що я не можу повірити, що перший секретар рейкому партії міг так грубо порушити радянське законодавство і допуститися вчинити таку дискримінацію. Я сказав, одне слово хочу знати, більше часу від вас забирати не буду. Це дійсно перший секретар райкому звелів, щоб мене лишили заслуженої нагороди з тої причини, що я віруючий. Я ставлю таке запитання перед вами тому, що директор лісгоспу мотивує тим, що перший секретар так розпорядився. Заступник першого з надзвичайною ввічливістю став переконувати мене. «Що ви, шановний товаришу, ваші переконання дуже вірні. Хіба може таке бути, що перший секретар в якому партії порушував законодательство? Хто тоді буде виконувати його, як не ми?» Я поздоровляю вас від імені райкому партії з великим успіхом. Якщо та нагорода належить вам, ви її урочисто отримаєте, а не хто інший. Підійшов до мене. Щиро тисне мені руки, а я собі думаю, ну і вешкалені ви артисти. Як ви можете так лицемірити? Він просить мене ще сідати і продовжує. Ви задовільнелись моєю відповіддю, що товариш Малярчук такого не сказав. Що я міг йому казати, заступникові першого секретаря, що не вірю йому? Я вже був радий, що мав таке слово, що Малярчук був ніби не причим, і відповів. Кому я ще можу вірити, як не вам? Дякую. Я радий, що не опорочені ім'я першого секретаря райкому партії. В такому разі мій директор лукавить. І думаю, що він як комуніст на такому керівному посту за свої свавілля буде ще стояти і перед вами. І які там будуть його виправдання, я не знаю. Але знаю те, що ті, кому приходиться викручуватися за свої помилки, часто спотворюють дійсність, щоб виправдати себе. Я би дуже просив вислухати мене, щоб ви все знали і перевірили все як насправді було зі мною, хто я і що я зробив для Лісгоспу. Тому що директор скаже про мене так, бач, захотів медалі, і я вже буду в негативному світлі, і у ваших очах покажеться, що то дійсно так. Я нічого не вимагаю, я просто прошу, Знайте про мене і про все те, що відноситься до нагороди з Веденха з усіх сторін. і я прийду до вас подякувати вам». Він пильно мене вислухав і каже, «Відчуваю серцем, що ви прийшли з правдою, але я повинен вам щось сказати. Ми райком партії питаннями нагород з Веденха не займаємося. Он там, напроти нас, трохи далі знаходиться управління сільського господарства, вам потрібно звернутися до них, це якраз по їх лінії». «Там і настоюйте на тому, що ви говорили мені, і показує мені, куди треба піти». Я вибачився, що зайве потурбував, але то тому казав я, що ми слабо розбираємося, яка інстанція чим відає. Подякуємо йому і пішов. Я йшов у управління сільського господарства і з задоволенням роздумував, що в райкомі я теж був незадурно. Я маю слово, що не Малярчук наказав не дати мені нагороду, а це знову брехня мого директора вже третя. В управлінню мене теж вічливо прийняли, вислухали, поздоровили теж з успіхом і нагородою і завірили такими словами. Такого наказу, щоб вам не дати нагороду, ми не давали. Оце вперше від вас чуємо, що лісгосп так нагороджений. Ми все перевіримо. Це наш обов'язок. І зовсім не хвилюйтесь. Якщо все дійсно так, як ви розказуєте, то вашої медалі ніхто інший не отримає, крім вас. Ви щаслива людина. Золота медаль в ДНХ – це велика нагорода. Та ще з подарунком. При золотій медалі подарунок може бути найклігковий автомобіль. В ДНХ щедро нагороджує. Ми раді мати таку людину у нашому районі? Я знав, що ворон воронові в скобках очей не ведзюбає. І тим гарним їхнім словам і в одному місці, і в другому теж знав ціну. То був привабливий фасад, а за фасадом працювала інша безбожна індустрія. Тому я їм і не відкрився, що я знаю з ВДНХ, що Лісгосп сам відмовився від золотої медалі тільки тому, щоб я її не отримав. І що знаю, що Веденха не відміняла золоту медаль. Якби я це їм відкрив, їх тактика пішла б по-інакшому. Вони чимось іншим би викрутилися і вийшли б честими в очах людей. А якщо я те тримав у тайні, вони забріхувалися все гірше» сподіваючись, що я походжу-походжу, запутаюся, втомлюся і перестану. Те, що я знав і тримав в таємниці, то тримав на день вручення нагород, щоб тоді при всіх викрити всі їх брехливі обіцянки. І я вбачав більшу вигоду в тому, щоб вони провинилися перед законом, пробрехалися і були викриті, чим, щоб я отримав ту медаль. Мені дорожче було доказати їх беззаконство, щоб мати чему після втихомирювати їх, що вони теж беззаконники, та ще гірші від нас. Я подякував там управлінні за щиросердну розмову і поспішив з району в лізгосп на роботу. Коли я проходив через прохідну в лізгоспі, сам директор там стояв, наче ждав мене. Я дійсно півдня запізнився на роботу, він так гордо налікив на мене, бо там було ще декілька поважних людей, щоб скомпроментувати мене перед ними. Йому того так було потрібно, тому що він зрозумів з моєї попередньої розмови з ним, що в нього будуть проблеми зі мною з приводу його дій відносно нагороди ВДНХ. І він так владно запитує мене. «Де ти, куди манолюдь, затримуєшся так довго? Дивись, яка година!» Я, якби нічого не сталося, відповів. Їздив до Малярчука. І спокійно дивлюся на нього. Він, як тавчув, наче мову йому відняло. Тільки кадик піднявся під бороду, постояв там і аж опісля помаленьку опустився. Видно, відпустило мову.